Знову ж таки, гумореска ніби з тих часів, але вона болюча і сьогодні. Може десь якась тільки там, одна фраза буде нагадувати, що то було вчора, але інші фрази будуть нагадувати, що ще все попереду. Аналога нема. Десятки років били у барабани, ми родились, щоб сказку зділати белью. І зробили. Нема нашої билі аналога в світі. Живемо як у касці. По бороді текло, в роті не було. Що деса? Почалися вони, як каже Вітя Царапкін, ще назари нашої юності. Переплутали. Замість відлучити від держави диявола, відлучили церкву. Тепер дивуємося, де в нас набралося стільки чортівщини. Замість того, щоб позбутися наймета, ліквідували господаря. Тепер кричимо про кричущу безгосподарність. Замість того, щоб перекрити дорогу дурням, перекрили кисень вченим. Тепер Плачемо, що не маємо чим дихати. Всі галабалакаємо про безвідходне виробництво і всі виробляємо відходи. Те, що виручаємо від виробництва і продажу алкоголю, витрачаємо на вчорашніх алкоголіків. Чудотворці. Оремо постановами, сіємо липою і чекаємо, що виросте пшениця. Беремо у природи золото, переплавляємо його на медалі і чіпляємо на груди тим, хто нищить природу. Ще й хизуємося. Лише у нас за працю дають нагороди. А скрізь зарплату нормальну, за яку можна самому прожити, дружину з дітьми прогодувати, по світу потинятися, ще й коханці допомогти. Я ж три місяці стягувався на одні штани, стягнувся, натягнув, прийшов на відповідальну нараду, сів, а вставав уже зі стильцем. Штани дали тріщину, легка промисловість з важкими наслідками. А чого тоді чекати від важкої промисловості? Легковажність, стук, грюк, тяп, ляп, уря, уря, у нас найбільша у світі домна. «У нас найдовший у світі поїзд, у нас найбільший у світі літак, навіть лупухи у нас найбільші, до півтора метра сягають, а в багатьох міністерствах і відомствах ще більші, до двох дотягують, і тверді, як броня, не піддаються жодній обробці». 70 років науки було і ні лень, чудеса, то були найдемократичніші в світі, тепер вчимося демократії, а якої демократії всі рівноправні та не всі рівносильні, вибори, кандидати, боротьба, ви собі поборіться, а ми собі оберемо, кого треба. Плюралізм від слова «плювати» – той, хто вище на того, що нижче, тільки по одному піднялися до рівня світових стандартів – по гумових палицях. Правда, ще не знаємо, як ними бити так, щоб не дуже сліди залишалися. Немає аналога і нашій боротьбі за самоочищення – для того, щоб позбутися алкоголізму, повирізали виноградники. Для того, щоб позбутися суспільного діабету, перекрили цукор. Для того, щоб позбутися наркоманії, повирізали мак. А що будемо вирізати для того, щоб позбутися проституції? Переломний період. Скільки їх вже було переломних Попереламували все, і хребти, і долі, і душі, вже нема чого ламати, хіба що хребет власної безхребетності і хребет рідному бюрократизму, мій, якому поживучості і по гадючості нема аналога в світі. А для того, щоб гідно і достойно дати по зубах будь-якому зайді, що у моїй хаті своїм хамством нагло і безкарно витоптує мою душу.